Berriente nore azurekin panzo irigarai eta ausitegiak jorre gamoien kontra joan da Ez du itxasuko erriak balaki trinketa erostenalko, mementoko zeurik opulizioko itxasu erriaba italdiak eta prefetaren eh, pregetak egine deia entzun dute epailek Euntabi familia lagunduak, ogoitabat dona janari ibanatuak, lanian kajaskan arida mauleko epizzeria soziala duen agangura lagunzaile eskasa. Euntabi, euntabi aurten, Pierre Eslaxabal, anzertu irazleazka indaga sortu zela uriaren amaseian, omen dukodu eskualza indiak bayonako facultatean. Arroaren begi zurekin Katjalino. Hama, bos gradoko temperatura barneka lehuntan eurria ulak posible direla tukika horaitan eta eguerditiko eti, guzkearen agehaldi temperatura gorenak hogei gradoren inguruan izanen dia. Eta lehenik egoitz urrutiko etxea Parise zendenin agastatu dutela atzo eta ko parte parteide izana leporatzen diote, bainan beste iturri batzue gehitzen dute gaurregun ez lukeela gehiago lotularik taldearekin, horai ikasketen egiten ari zela Pariseko universitatean izen faltsu batekin errandute. Egoitz urrutiko etxea lusaz bizi izan nahi peroskal eriuntan, bostila beteko preso negi kondena, bete zuen bimilan manifestaldi batean biziabatio lartziagatik eta dioten azunen arrastatzeko manu bat idiki aizan zen lehenik 2000 eta zazpian eta berriz 2000 eta bederatzean atzo errana zen ere beste bi presuna arrastatu egizan ziteizke laurrekin batian, bainan hau ez da ofizialki bai ez tatua egoizurtiko etxea arrastatu zelako surmuroa joan den marxoan edatu zen jadanik siberuan gertatua txiluk baten karietarat bainan berri faltsua zen, aldiuntan zinez gauzatu da bere arrastatzia Bernard Cazonev, frances barne ministruak bai estatu du horteratzeko Espainiarekin ere man elkerlana zori onduz egoitzu kritiko etxea, Josu Ternera Josu Ritiko Etxea etako militante historikoaren semiada, hau beti iesian dagoladik. Elgeretaratze bat eginen da hastezken unta natxaldeko seiak eta erditan mauleko gurutze surian hori egoitzu Shusten Bestalde gizuneko estripuaren segida, hilden emaztearen bizilaguna agastatu dute. Gertakariak horretaraz ditzagon, larun batetik igandeateko gauan, oita urte zituen lehuntzeko emazte bat ospitalera telemana izan orduko zendu zen, duzen, gidatzen zuen autua zuaitza baten kontra juan eta bere bizilagunaren aitaren autua zena. Baina norren ondotik gintzen bitxikeria, beste auto kaskatu bat, utxik atseman zela estriputik ezain urutu eta horro hartu ziren bigerren otori, biktimarena zela, afera argitu nahian, emaztearen bizilaguna, ogoita sei urteko gizongazte bat, agastatu dute lehuntzen, bere kontrako akusapena, eriotza, nahi gabian ekarriduten kolpen emaitia. Jose Gamoi, itxasoko hau zapesa, hauzitegi administratiborat deitu azela joan den hostegunean roigira, balaki trinketaren salmentakari Prefetak eta itxasu bai taldek eh, elegitea pausatu onduan. Trinketaren erosteko erabakia mementoko ez onartzia galdatua zuen Prefetak. Entzuna izan da, aferaren mamia aztertuko duen auziarte, trinketaren erostea geldituada. Filipe Laskarai, itxasu bai italdekoa. Eh, Prozedura luzea izan da, sortzila eta hausitegi eh, horrek onartzen du aferra ez dela Ongi era manaz, hori ez dela zuzena, eta ez dituela erritagen interesak e, zaintzen, eta durdu hori e, agertzen du. Beraz, anulatzen du, eh, erabaki horrekin, posibilitatea, hau zapezak, e, irostea barkatu e, e, trinketea, ausia izan arte, beste hauzi bat izan arte. Eta ez daure inojakina hauzia asusen noiz iragenen den, epailen argumentazioa zoinitzan den, ere erran dauku Filipe Eraskaraiek. Argumentazioan, deliberoan, erraiten dute, hauzitegi ausite, hortan duda hundiak e, zirela forman, ez duela hauza pezak errespetatu formak, ez duela errespetatu eta ez da ere, bere agazoina mendea, ez dela justifikatoa. E, hola hola erraiten du. E, Prezio hortan saltzeko, lau egun mila euro saltzeko, ez duela agazoinik, hainkario e, erosteko bajatu. Gain, agu ez giren xaltzea, erostearen kontra, Baina baldintza horretan erostea bai. Eta um, beste gauza bat ere, galde gintzuen ere domazen tege e, e, e, 2 mila euro guretzat, gure kontra, bi hautetxia bertaren kontra, eta hortan ere ez e, da hon hartu Eta bestalde, 5 mila euroren pagatzerat kondenatu dute Frendrik Delval, angiluko komertxanta, Claude Oliva ausapesa difamatzen atentxeatzea gatik. Diasko eriko bozen kampainakari ausapesa rentzat laidoztagarriak ziteizken bere orde gai ordena gailuko argazki batzuen plazaratzea mehatxatu zuen, ezbalima zuen Claude Olivek bere kandidatura edo autagaigo erritiratzen. Gerostik frogatu da delako argazki horiek ordena gailuaren haintzineko jabiak zitulak argatuak, ez hauza bezak. UNP-ko militante bezala ezagunaden Frederik Delbal, 5.000 euroren ordaintzerat kondenatua izan da, hauetan 2.000 surzia dogi belapenarekin, gehi beste 2.000 euro hauzi gastu eta hauza egin kalte moralaren zat, ahatik Frederik Delbal suritu haizan da, ADN asternean emaitea errifusatzearen zata. Arrun bestalde, badu bosturte, maulen, epizeria soziala bat zabaldu dela, beharraduten jendeheri laguntza ekartzeko euntabi familia egizibitzen da mementuan, eta horten bakarrik bizi do aurrikin bizi diren jendeen heina emendatu da maitelepai. Mauleko episeia sosialan ebilten dian jenten ehuneko hogeita hamaxeya bea edo jaurpatekin bisiden gentia da, hox, isolamentu osuan bisiden gentia. Barnek aldiane, familien arteko alkartasuna tipitzen aida edoe gentiek beste eskualdetai ke jiten dielakos episeia sosiala intxatzen da behar horren tapatzia. Epizeia soziaan hellbeia da sozialki jenten laguntzia eta e, Jan Haiian Jostia presiou appalbatetan, joideiku erran Epizeia sozialeko langile den Odilojan gazeke. On répond à l'urgence alimentaire on répond à l'aide alimentaire ça permet aussi de faire justement des économies dans le budget familial qui permettent de rembourser une dette detteedf de pouvoir apurer ses dettes et repartir d'un bon pied pour redémarrer une vie de famille stable et puis voir aussi avoir un emploi par la suite Aurten, jogeita bat tonaan haiibantukizan da Xbian eta hoietaik 6.000 tona bilduiki izan daik beian. Harenka batarleike agertzen da epiizeia sozialjuntan laguntzaile eskasa dela eta dei bate eginnik da, esku kaldu bat eman nahidiangusier. Eta urte horoz bezala, jazkurri bankoareken azar ondakian janari milketa bat eginenda saltegian aintzenean. <totiposilio> Etxaldeen bazka autonomia eta esnearen kalitartia izanen dira, ardisa hilaren jardun aldien aipamen nagusiak hori, helduden ostirale untan, lasan, Lashako Deniz eta Filipin Txosperen peko bidondua etxaldiaren adibidia, hartuko da, bigai horien jogatzeko goizeko behatzion eta Lasako erriko gelan emanada itzordua eta seita desberdinetan parte hartzen alko da. Taldeka, Luzernaren koizpena, Udaalan eguko estalgiak, Deizteko mekanikak, Artaldearen alatzeko manerak, bestiak beste, barnatuko dira, Bai Filipin txospe laborariarekin, baita teknikalariarekin ondotik bazkaltzen alko da. Lasako etxoinia jatetxean, lekuak aintzinetik atxiki izan. Matalaz, Bordasuri, Echaun, heinbat antzerki, datzizituen Pierres Larzabalek unen sortziaren mendi hurrena, ospatuko da hurriaren amaseian, jardun bat antolatuko du Euskal Zain diak, Pierres Larzabal askainean sortu zen milabeatziun eta amostian, bere antzerkiak ezagutuak dira bereziki, bere, bere beste alderdiak ere, haipatuko dituzte Eskal Zain Ikerle eta antzerkigile desberdinak Mark Gafro Sogazte asizen idazten Pierrez Larzabal, eta hainbat aldizkarietan partartzu zuen alanola euskalduna egia embata edo haintzinan. Idazle trebea zen bere denborako euskara paperean jartzea lortzu zuen. Bere zeslanek dute geien bat markatu euskal egia, antzerki gile gisa lortzu zuen ospe handiena, eta irurgoiko amarkadan bere ondorengoek alertu ziren, hauetarik bi zango dira Larzabaletaz Itz egiten Jarrunaldi Artan, Daniel Landart eta Antson Luku. Jon Kazonav literatura ikerketa batzordeko kidea. Uh, Eskola antzerkiari begira zinez uh, garantzion dikoa izan da Larrzabalen ekarpena alde horretarik, zenta uh, errandaiteke harra berritu duela zinez antzerki gintza bigarren gerlatik landa. Uh, Bistandena Larrzabaleak eta partikulaski paraldeari begira Zinez ekerpen handia egina du bai, eh, kopuroaren aldetik, zenta badu, beden, berroi bat, anzerki luse eginik, eh? agra berritu du kopuroaren aldetik, agra du ere eh, formaren aldetik eta edukien aldetik. Eh, edukien, aldetik eh, edukien aldetik erantziteke xarrarazi duela beraz, euskal kultura eta euskal uh, historia beraz uh, anzerki gintzan. Ger zabal irakasle gisa ere ikikuusia da, beregaraieko giizartean gai kulturalak eta gertakariak landu baiziuen. Euskaaldu nahi beraien historia ez dakutarazi zuen, bertsolarien gisara egiaren bizia taulartu zuen, komedia, baita dramak antzetuz. Eldudan urriaren nama sehian behaz, ostiralea aratzaldez, eginen direa itzaldiak, atzaldeko biak eterditaik goiti, baionako fakultatean, tesi arretuan antzerkizolaz beti, irailaren goita zorzitik urriaren ameka arte, Huts teatroakompainiak maule baita zinegelan egiten doigonaldi bat, eta gau untan, publikoari bortak zabalduko ditu. Etxekoak antzerkia, etxekoak historioaren laburtzeko, gaur egun hainbeste presenden imigrazioaren gaia aipatuko da, etxekoak antpokoa dikotomia aipatun zori oro, maitasun historio bat eta ikabiatuko delarik, historio hori, anderlipus, antzerkilari eta taula zuzendariaren historioa personaletik da berak haipatuko dauku seekio ondoko berri isailiana, astezkeluntan beraz, etxeko akantzerkiaren errepikaldirat, de, gomit zirezte maule baita zinegelarat atxeko zazpiak eta zortziak artian. Goizberri isaiorekin segitzeko tenoria zuekin Kristof eta Batxita, Europako batasunak eta Turkiak akordio batekin dute Ieslarien krisiaren inguruan Erdogan Turkiako lendakariak nahi du Europako batzordeak babest edo honak Turkiaren galdeen agusietarik bat Sirian Turkiarek ilako mugan lugalde baten okupatzia segurtasun eremu baten sortzeko akordion ezbada zehazkia gertzen ere Europak Turkiari laguntzeko engaiamendua hartu du erialde ortarat legezkanpoko migranteen gehiagoren etortzea haunditzeko eta eh, jakin eh, etzia asiko dela banaketa egiten rifusiatuen lehenbiziko banaketa Europan, ez dira siriakoak izanen Italiatik suedi Afrikako eritreako hainbat errifusiatu elamanen ituzte. Arabiak koalizioa eta utiak atakatu ditu estatu islamikoak jemenen. Bere gain ditua den eta abianen Yemengo gobernuaren eta Saudi-Arabiak gidatzen duen koalizioko egoitzen kontrako lau eraso suizida, gutienez ama bost solladu hil dituzte, zana hiri buruan berriz, gutienez ama lau, uti hilitu ditu eik beste eraso batean. Burkina Fasona, Gilbert Diendere eta Jibril Basole ofizialki hauzipetuak. Estado sigortasunaren kontrako atentatua zakusatzen dituzte, Putsaren inguruko inkestakari entzunak ziren atzo, ameka akusazioen gatik dira bigeneraak, Diendere eta Jibril Basole azken jau da, Blesd kanpoko aferen ministro ohia. Fisikako novela neutroi edo neutronek masa dutela egiaztatu zuten ikertzailer. Suediako sientien akademiak ipatuduenez takaki Kajita, japoniara eta Artur Mark Donald Kanadara xarituko dituzte, part partikula horiek masa dutela egiaztatziagatik. Goizberiko gomita suzenean euskal irratietan. Sindikatek greba mugimendu batetarat deitzen dute bi Baionan bai manifestaldia, at deitzen du ere Lugaldeko funtzio publikoko gure aste azken gomita Christoph Beson hart SJko galderak egin goiz begiren Facebook edo Twitteraren ditartez.